من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن قيل مختزى كلمة لو انتفاع في الماضي بسبب انتفاع الأول غرز شارح رحمة الله لتعليق دي شرحنا أغاد سلور خبر دي اول غرض دي شارح نقل دي سؤاله ليغين جوابه دویم غرض هغه رد په بعضی علماو باندې دریم غرض هغه ذکر کوي د فده سواله څلرم ذکر کوي تحقیق المقامه ما ولې خلاصه د درس هغه مختصر څلور خبرې سولې اول غرض د شارح رحمت الله علیه نقل د سوال اولی جواب دویم موګو تااسویل لرهل باز دریم بیا د فې سواله س لرم ځې کر کوي تقی قل مقامه ان دلیل بهیان وي لپاره دی کلام او د دا دی ما سوال دا را ځې معوطریب بیا چې دغه ې مبارهکه دی پاره تا پرون ظهد داه چې دا خو حوجت نه دا خو برحان او قدلیل نه دا خو لیکن حجتوناقیتونه دا قیاس دا چې پهې بندې یو چاته قیناات ووررکهی سای چې زه داله سره منن نه چې دا قیاس ده ولې وجه نه چې قیاس خوې تهویل کېږي یا وضع عراق لیوی او یا اغارف عراق لیوی وضع عبارت لدینا سی وضع د ته لدالته کی په وضع مقدم بند یا د ته لدالته کی په رفع د مقدم پر د مقدم بند او دغه قیاس کی خو استعمال دی کلمه د لو راغلی د نو کانفه هما الہتنا لو کې اوولما او دا قانون ل کلی ده چې کلمهدي لو دا به را لپاره دی انتفاده ساانی په سبب د انتفاده اول سره خو په خاصه زه کې چې زماه د ماضې ده نوه دا, دا سوله چې لوکانه في مالی حتون الله له فه ته فصاد منطفی ده له دی وجننا چېلی په ماضی ک نو اوس دلته خو دغه رفه د تعلیلو رفع رفعدي مقدم نه راغله او دا دسېوه خبره دا چې دا مخالب داله ما هو ال متقرر متقرر په نز د میزانینو بندې دا ده چې کله نو یا بهغا رفعی راغلی وي آغا رفعي راغ او یا به وزی راغلی وي په دواړو کې طرقه دا دا چې وزعد د تعلیبه دلالت کوي په وز د مقدمه یا رفع د تالی بو دلالت کهوی پا رفع دی مقدمه دلتخو اغا رفع دی تالی لوجه دی عاکستاویده رفع دی تالی را ده دا لوجه دی رفع دی مقدمه نو دیتا کیا سویلا دال سر سیدنا تتاویلیتی و هازیه حجتون اقناعیتون دا خبر سینا دا یا دا غسوال پا بلی تاریخی بندی نکل <سؤال> که <سؤال> که زه دا او من ماې دا قیاس ده او دا دلیل راغلی دا لپاره دی دی خبرې دا دلیل راغلی دا لهپه دی دی خبرې چې ساانی د عالم د پااره یو ده زه ما چې بیایان د دی داوي سره دلیل مطابق نه ده ولیوي دی وجهنا چې داې موګده ده چې ساانی او عالم یو زات راغللی ده نو الله تعالی دا واحد لا شریک ده په ازمان کلها اغاک په حسب د مازی سره خلیک په حسب د حال سره خلئ که په حسب د استقبال سره خلئ او دلته دا د آیته مبارکات کوم دلیل پیش کړه دا لدین دا مالوم سویدا دا مالوم سویدا چې تا ضد علیه او په مازی کې نستا فات سلیل عقد و زمانه چې زمانه حاله د دا او دارنګه زمانه دي استقبال ده لې نهخواته ساک ګې دلی تا نه اقرار کړی دا او نه د کار کړی ده نه دی نهف کړی داونه دثوت کړی ده نولی حه داې موګه نهفی د علی او د حاللی اطلاته او تا نهفی د علیوهله دلیل نصابته کړړله په خاص زمانې کې نو داواامه او دلیل خاصو دلیل خاص, خاص مثبت لپاره دی داوی عامې نسی جوړې د سوال په حقیقت سره څه پولیس وي ځکه چې ما ویلې چې په دوه طریقو باندې د سوال جوړیدلی سي یا طریقه د سوال داده دا چې دا دغه مخکې تفتازاني رحمت الله له تفصیلو بیان وکه وی ویلې چې واهذه حجته اقناعيهتنا دا یو دلیل دا او قیاس دا په دی سره یو چاته قناعه تر کولای سي د یا چې دا خبرات چې دا ټیاګ دا, دا لسرې مننن وللی د ووجات چې دا خو په ترض د استثناایی ده اوقییاې استثناایی کې ذاابتته دا ده چې یا بر د غرفه د تاللی دالوي په مقدمه او یا به ووزعاد د تعاللی دالوي په وز د مقدمه دلته خو په دی کلمه د لو راغله ده لو کقانون دا دا چې دا مستعملیږ لپاره د انتف ثانی ساانی لوجه د انتفا د اول نه نو رفه د تاللی وجد د رف د مقدم نه راغله او دا دسیو خبره دا چه مخالب دا لما هو المتقرر نا. نو دیت تقیاس ویل دا لسر نسیدی نا, نا. او یا په دویمه طریقه بندی سوال نقل که. چې دا خوطا دلیل را تنقل که په دی خبره بندی. چې سانعه العالم واحدون. علیها دیر ندی دي موجود. سانعه عال دی عالم دی پار او زاد دا. نو داوه دی مگا آغا مطلقه دا. چې مطلقان آغا علیه است کپ زمانه د ماضی کی اخله کپ زمانه حال کی اخله او کپ زمانه استقبالی کی اخله او له دلیل نه دا ثابته سواله چې نا په ماضی کې ډیر خدایمنسته زکاته کلمه دی لو ویله او لو موږ او تاسو وسو زهاتو که چې دا راځي لپاره د انفاده ثانی لوج دی انفاده اول نه خو لیکن فلم azi چې د آیت مبارک مانا دا سو لو كان فيه مالهت الا الله لفسدتا کمنځکه اسمانو کی خدایان ډیروی په مازی کې نو بیا په فسادم راغلیو خو لیکن دغه فساد نه دراغلی په مازی کې لدی وجنا فی الہنور راغلی سبب و نور فادې tali په سبب دغه فادې مقدم راغله خو په خاصه زمانہ کې داود مګسوا مطلق او تا دغه نه دلیل دی په یو خاص زمانی او خاص وخت باندې ذکر ک نو دلیل دی خاص او داوامه دلیل خاص مثبت لپاره دی داوامه نس جوړې ده له نو سوال خو اوس وره د ایرای له دینه جواب وکلم ویل صاحبه لو د وخت مړه یو لو وی ده اه یو هغه لغته اهله لغه ته دي استعمال کوي دا زمنن چې اگر د کما قلته چې دا, دا. دا برازیل لپاره دی انففاد ثانی اه آن. لو وجد انتفاض اولنا فزماني دي ماليكي يولوي استدلاليدا كي لو كلف مقام دي دليل كي واقيس نوداب يا راجيله فاردي انتفاض اول لوجد وجد انتفاض ثانينا بعكس الاولنا مشكل داراغلا لفاردي انتفاض اول لو وجد انتفاض ثانينا نورفع دي تالي اغا رثا دي مقدم وكناكن مګایو فساد نسته نه الیغه نسته لدې وژنې چې فساد نسته نو رفا د طالب دی وژنې رفا د مقدم راغله نو ما هو المتقرر تام رته ویل سایله چې رفا د طالبو مستلزم رفا د مقدم لروین دلته رفا د طالب مستلزم رفا د مقدم ورسوله لہذا دا د اصول د میزانینو سره موافق شو نو دې تقیاس ویل دا یو ګرځید او دوی مداسه چې لا راي ل استیدالي چې په دلیل کې واقعشي لوي استاللي راضي لپاره دی لوي استاللي دا را لپاره دی دی دا بهدللالت کو وي په نهپ دی اول لوجې د نهفی دسانانی نهل ااطلاته که په زمانې د مااض ک وي که په زمانې حالی ک او که په زمانی استقباله نو نودعودې موګه عام او دلیل هم د مو غعام ده موافقه بین دعوا او دلیل راغی دلیل اخا عام مثبت لپاره د دعویامه وی نو له هغه ده اشکال او اعتراض وارد نشه یم تعبیر د سو چې دا سوال به د الت واردو کله لو لغوي لو غوي وي و صاحب عدالت لو وی استدلال ده او د استعمال په هر اول ده نو له هغه فدی اراده نو اشکالینو کې یو اشکال وارد نشه رد په بعض او لما دا کوي چې ینې او لماو کې کی... ینې او لماو بندې دغه دوه استعمالله خل دي په دوی بندې اشتبار راغلی ده نو د لوي استاللی ځکه په مقامې دلیل کده او دوی تر نه جوړ د نو لغوي نوې حه دوی ته اشکالو پ دا سوی ده رد په بعض او لما اودا کوي چې دغه اشکال دی پاره منشاه داې دوی خبت ده دا دوی خل ده چې یو اییاال له بل سره ګټ کړړی ده که چېرته خلديدي اییااللی نوونه کې نو, نو بیا دغه اشکال د سره وارد نه ده د چې ثیاو لپاره دی عالم هغه الله تعال الله تعال ده ال واحد چې د یو زاد ده او دو م ال قدیم چې غ قدیم زی ده په دی خبره بندې سوال را ځي چې صاحبه تاماس کې رته ویل دي چې الله ستبیل کیږي الواجب الوجوده یغه ضروري الوجود وي دغه د لپاره بدايه هم نه وي دغه د لپاره انتهاء هم نه وي په الفاظ ديګر عدم الهقم نلري او عدم سابققم نلري او کوم شی تشانه دار انګوي هغه قديم وي نو معلومه مساله الله رب ال دا هم قدیم ده نو چې کله کې دم د مخ د لفظ دي الله نه معلومو نو دو بار د دې کول د علاوه او مستدرک دی راغې نه دیني جواب وک چې ها ذا تصریحا بما ولما التیزامن چې دا التزاما اغا دی اغه معنا سره لازم وو خود تصریح ور باندې وکړه دا تصریح ما ولما التزاما نو ضمننده او تصریح بما ولما ضمننو التزاما دا په کلام دی عربو کې شایع او ظاهر ده کسي ولې استعمال ده صدر مخه برا تحقيق المقام کې دیایت الله تعالی قديم ولدا وی الله تعالی قدیم نسي نو بیا باید لازم سی قلب دی ممکن بیا باید لازم سی قلب دی مثله ووجد بطلانو تالیفو ظاهره ده دی حقایقو بدون نسی کدلای وجد ملازمه دا اصل ازمادات ک الله تعالی قدیم نسي نو بیا بقلب دی راسي راسی وی وجد ملازمه ادارا چې کچیرته الله تعالی اغا قدیم و نه ګرځي نو چې قدیم نوي خلا محاله به دایڅوي حادثوي او هر حادثه ممکن وي نو بیا به واجب فات نه سي واجب به با ممکن باندې ووري نو د دې وجنه مسله ثابته سه ولا چې ذات د الله تعالی اغا قدیم ده دیغه دی وجود دی 파را نه بدايه راغله ده او نه دیغه دی 파را انتهاء راغله ده یی نن ادمه سابقه لري چې د دې زمانه واسه دیغه نه را شروع او مخکینو اونه هغه ادمه لاحقه لري چې وزمانه برادیتہ دا به دی ختمیږي نو چې کلام هغه بدايه او انتهاء نه لري ادم لأ سابق ولاحق نه لري نو معلومه ده درځي په قدیمي د دلیل باندې پوه شئ دلیل بنا ده په نمو د قیاسه استثنائی رفع ای سرا نو بهاي چې الله تعالی قدیم ده والا فیلزم قلب الحقایفه لیکن طالبات للمقدمه و جده بطلان و تاريخ و ظاهره ده و جده ملازمه و جده که قدیم نسی نو حادث بکنه او هر حادث ممکنه او بیاب واجیب واجیب پاتی نسی حادث بو گرزی او پیدلی؟ او خبری او سولی؟ او <تصفيق> نقل ده سوال لیغینه جواب دوی امرده على البعث سوال اولی پیداسه منشه ده سوال ده پارتوه دو او دوی خلط او خبطه اشتباه و بین الاستعماله او دره ما خبره اگر دغه ست سوال وکړه د دا تسریب معولې مې التزامنده او د په کلام د عرب کې شایعه ده او صدره مې تحقیق المقام وکړ دلیل ویلې چې کچیر ته دغه الله قديم ونګرږي نو بیا به واجب پاتې نسی نو بیا به ممکن وګرږي فاين قیلاکته وایې په اشکال څه مختزا کلمه لو انتفاع ثانی تقازا د کلمه د لو دادا څخه غا نه فید ثانی کوي په زمانه د مازی کې په سبب د نه فید اول سره فلا ی فدوننوله نه نه حاصلېې الله دلالهته مګر دلالت پهې خبره بندې چې ن د فساد په ز معنا د مازی کېده په سبب د نف د تعدد سره دهقولنا مګیا یونه عام او دا خبره ص ده پهې تبار د هغه اصلی لغت سره لكن خدي تعاملو استالله کله کله دا مستعملیږېدي استال لپاره په نف د جذا بندې چې د نف د جزذاغا دا لوي په نف د شر بندې ان او د تعاللی دا دلالت و ک پردي مقدم دا منترې تعر کوي به زیانې کارې نو من غیرې دلالهې نه چې یل نه راغلی په تعین د زمانې بندې که مافی قونا لکه په دی کول د موږه کېلو کانعالم وقد م نه کا عالم قدیم وایي لکانه غیرره مطه غیرر نو بیا به په دیې تغیر نه نه تعالباتون خل مقدمه مشلو هو نو نفی د تعاللی دی د لتوکو په نفی والآية من هذا القبيله آية من دي قبيلين وقد وقت او أو كل اشتباهوا خلط رازي، على بعض الهام وزهن وزهن وزهن ودى علماء و بنده، دي يو دي استعمالين و بل بنده، فى يقعو الخبطون و دي گرد ورسي، لده وجنه دي تي اشكال القدیم هزه تسریحونه نودای تذکرې دا بما علم الالتزامنه فاغه بندي چې هغه التزام معلوم سویو ای زل واجبولای ای زل واجبولای کونه الا قدیمنه ځکه واجب هغه نوې مګر هغه قدیم وی ای لا ابتدا لوجوده لغدی وجود د پاره ابتدا نه وی ای زلو کانه حادثنه دا دلیل یی ای تعالیلید دا. ای زلو کانه حادثنه ځکه که واجب نسی نه قدیم نسی خو قدیم نه بیا بسې ول به حادته هم قانون ده که نه رپ یو دی نهقضین نو هغهته قاذا د حقکو دی کې خر کي چې کله قدم نه خو حدوشبي که نه ولکهته چې نه نه حادې ته خو ارتفا نه راله او ارتفااد نهق خو زله كان حادثسه نه ځکهکه خدمیم نه و ګځې نو بیا به حادث شو اوکه حادسه کې نو مسبق به ووي ب دمه من غیر نو بیا به دده وجودو مستند غیرته و ضرورته نه بداحتنه نو فلاي کو نو واجبن بل يسيرو ممكننه نو قلب دي حقائق لازميږي حتى واقع